Bagahurkoan, Xabirekin aurkitzen gera, herrira mugimenduko kidearekin, egunon Xabi. Egunon. Eta aste buru honetan antolatzen duzuten ekimen baten inguruan itzein behar dugu, irun, endaia eta onjarbiko herrira mugimenduek antolatu hain zuzen, ezta? Bai, hori da. E, bueno, e, hemen eskualdean... E, E, Bagen une asmoa, nola baiteko ekimenen batean tolatzeko, ba, gehen bat ikusiak, e, ikusita estatuek, ze jarrera duten presoekiko eta bar, beraien eskubideen e, aurka, ba, orain dikere, ba, jarraitzen dutelako e, eskubide horiek guztia zanpatzen, hori, eskubidea bai ba, Irun, Endaia eta Hondarribiko herribilguneak elkarlanean, ba, bueno, ekimen bateratu bat egitarena ba, planteatu genuen eta bueno, hori izango da ba larumat hontan eh abuztuak 18an ba, burutuko duguna. Mhm. Giza moduko zerbait egongo da, baina ez da hori soilik egongo, eh nola Nola burutzen dut deialdia ere, zeren askenean puntu desberdinetatik e, aterako da, gizak ate moduko hau, ez da? Bai, e, bueno, e, ekimena nola planteatzen dugun, bueno, e, eskualdeko, eskualdeko ekimen bat izan da, bueno, e, bai baloratu genuen, e, importante izango litzatekela behar bada, ba, bi espigoietan espigoyetan, e, jakinda, bi estatueko anatzen gaituztela, e, bi espigoyetan egitea izango litzatekela modurik... E, modurik zentzuzkoena, ez? <coughs> orduan duan, e, bi gizakate egingo dira, bat ondarri bitik aterako dena beste endaiatikan, eta e, bako itza bere herriko espigoira urbilduko litzatekena. Eta bertan, ba, ekitaldi, bateratua egingo genuke. Hori, hori da dagoena, pentsatuta. E, endaian, ba, kasinotik, aterako litzateke gizakatea, e, eguerdiko amabik itala ordenetan, hor gizakatean, espigoira joango lirateke, eta e, gero hondarri bitik eh kaitzarretik 12 dago egina deialdia eta e, gauza berdina eh erritik kan luke gizakateak eta espikoian bukatuko luke azkenean hori e, eh bidasoibaiak banatuko gintuzken eta eta hori guztia hori guztia ingo dugu eta bertan e, badago pentsatua ekimen bat baina bueno hori Bertara, bertara joaten direnek eta parte hartuko dutenek ikusiko duten ekimen politxoa dago prestatu horretarako. Eta ez dugu gehi horrelatuko horren inguruan, baina bai esan dezakegu nahiko e, berezia nahiko ikusgarri izango dela, bertan ikus gungo dena, ez da? Bai, e, originala izango da, hori ziur. Eta originalaz gain, ba bueno, ba, ba, gizakate horietan edo edo manifestaldi edo mobilizazio horretan parte hartuko edo jendeak bueno, e, izango du izango da protagonismorik e, e, bi estatuak dituen inmobilismoa apresuekiko ba, ba mugiarazteko. Orduan hori e, jende animatzea, behar da Kriston jende pila estatuak mugitu behar ditugu eta hau laupersonona artean ez da egiten. Orduan jende animatzea, E, estatuak mugitu bar ditugu, baino hongu mugitu bar ditugu. Herriko, herriko jendea, herria osatzen dugun personak. Eta hori egiten, eta aipatzen duzun Estatuen imobilismo horrena horrean, ba, herrirak e, etengabean mobilizazioak, ekimen desberdinak, oso ekimen originalak ere bai tartean deitzen ari ditu, eta pentsatzen dut urrengo astetan, urrengo jabetetan ala jarra dituko duela. Eta? Bai, hori da. Eh, herrirak dituen helburuen artean, bueno, eh ezagunak dira, ba bueno, eh dotrena bukatzea, kondena bete dituzten presoa bukatz eh duten presoeekin e, kaleratzea, bueno, e, gaixoak e, horren arira Josu herria erreia egin 두고 astu, e, orain dagoen egoeran, Gosegreban, eh hori da pixkatel burua, ez, ba, estatuak mubitzea, ba, ba presoen eskuiden, aldea, azkenean ez da, ez da ezer eskatzea edo ezer e, e, e, e, eskaintzea baizik, eta eman diezaieten, zortzaiena, eta listo, ez dugu besterik eskatzen. Estatuek ez dute, beren legediaren koma bat bera ere aldatu behar lekuz, e, augustia erres, errespetatzeko eta, bueno, e, besterik gabe hori, gogoratzea, berriz e, data, agustuak emez hortzian, larun batontan, e, amabitan ondarri, bitien, ondarri bitik eta amabeketala orden e, amabek ordenetan endaiatik, gizakatea, estatuak mugitu behar ditugu, eta, eta jende guzti animatzea egun horretan partartzera. Xabi, ba, mila esker gurekin izateagatik eta animo. Ba, izuei, mila esker.